Частина чотирнадцята. Розділ п'ятий. Уперше, починаючи з того часу, як Джинні Томлінсон почала ходити шпитальними коридорами, вона безперервно бігала, кидаючись на гучне верещання викликів, що звучали як погані новини. Тож зараз у Пайпер не було можливості побалакати з нею. Вона й не намагалася навіть. Вона просиділа у вітальні достатньо довго, щоб уявити собі картину. Троє людей, двоє медиків і одна волонтерка на ім'я Джина Буфаліно опікуються цілою лікарнею. Вони справлялися, проте ледь-ледь. Коли Джинні нарешті повернулася, ішла вона повільно, з опущеними плечима. В одній руці в неї метлялася чиясь медична картка. «Джинні?» – спитала Пайпер. «Усе гаразд?» Пайпер подумала, що Джинні зараз огризнеться, але замість бурчання, та подарувала їй змучену посмішку і сіла поряд. «Гаразд, тільки втомилася!» Вона помовчила. «Іще, Едкарті щойно помер!» Пайпер взяла її за руку. «Мені дуже жаль це чути!» Джинні стисла її пальці. «Не треба!» «Ти знаєш, як жінки говорять про пологи!» «Ця легко народжувала, а та важко!» Пайпер кивнула. Смерть дуже схожа на це. Містер Карті довго тужився, а тепер він уже розродився. Пайпер ця ідея здалася красивою. Вона подумала, що могла би використати її в проповіді, хоча тут же усвідомила, що людям не захочеться слухати проповідь про смерть цієї неділі. Тобто якщо купол нікуди не подінеться Якийсь час вони просто сиділи. Пайпер намагалася придумати, як їй найкраще запитати про те, про що вона мусила запитати. Врешті-решт запитання не знадобилося. Її зґвалтували, промовила Джинні. Скоріше за все, не один раз. Я боялася, що твічу доведеться випробувати себе в накладанні швів, але якось мені вдалося зупинити кровотечу вагінальним тампоном. Вона помовчала. Я плакала. На щастя, дівчина не була достатньо притомна, щоб це зауважити. А дитя? Загалом здорове 18-місячне створіння, але воно теж завдало нам переляку. Невеликі судороги. Мабуть, через перебування на сонці. Плюс зневоднення, голод, ну і, власне, поранення. Джинні провела рукою навскіз собі по чолу. У коридорі з'явився твіч і приєднався до них. Вигляд він мав такий, наче на світові роки, віддалений від себе колишнього, бадьористого балакуна». «Чоловіки, які її зґвалтували, також поранили дитя?» Голос Пайпер звучав рівно, але в її умі зяяла тонка червона тріщина. «Малюка Волтера, не гадаю, він просто впав», – промовив твіч. «Самі щось казали, ніби там розвалилася колиска. Я з її слів не все розібрав, але майже певен, що то була просто випадковість. Тобто ця частина історії». Пайпер зачудовано подивилася на нього. Так от що вона примовляла, а я думала, вона водички просить. Я певна, що вона хотіла пити, сказала Джинні, але в її хлопчика дійсно подвійне ім'я – Малюк Волтер. Вони його назвали так на честь блюзмена, здається, той грає на губній гармоніці. Вона з філом. Джинні показала жестами, як затягуються травою і затримують в легенях дим. «О, філ то було дещо більше за простого курія Маривани», – сказав Твіч. «Коли йшлося про наркотики, він був багатоцільовою особистістю». «Він помер?» – спитала Пайпер. Твіч знизав плечима. «Я його не бачив десь з весни. Якщо і так, то врешті здихалась». Пайпер подивилася на нього осудливо. «Вибачаюся, преподобна», – злегка уклонився їй Твіч і обернувся до Джинні. «А є вісті відрасті?» Йому треба трохи відпочити», – відповіла вона. «Я наказала йому піти геть. Він скоро повернеться, я певна». Пайпер сиділа між ними, з вигляду спокійна. Усередині неї ширшала червона тріщина. У роті оселився кислий присмак. Вона згадала той вечір, коли батько заборонив їй піти на скейт-арену в молі через те, що вона наговорила якихось грубощів матері. Тінейджеркою грубощі сипалися з Пайпер-Лібі, як з дірявого мішка». Вона пішла нагору, подзвонила подружці, з якою домовлялася зустрітися, і повідомила ту подружку абсолютно приємним, перфектно рівним голосом, що, мовляв, плани змінилися, дещо трапилося, і вона не зможе з нею побачитися. Наступного вікенду? Звичайно. Угу. А як же? Щасливо порозважатися? Ні, зі мною все гаразд, бай. А потім влаштувала погром у своїй кімнаті. Закінчила тим, що здерла зі стіни улюблений плакат Оазиса і пошматувала його на клапті. На той момент вона вже хрипло плакала, не через жаль, а в черговому нападі тієї люті, що прокочувалися через її підліткові роки, як урагани п'ятої категорії. Десь посеред цього безумства нагору піднявся тато і стояв у дверях, уважно дивився на неї. Нарешті, помітивши його. Вона почала задирливо дивитися йому в очі, задихаючись від думки, як вона його ненавидить. Як вона ненавидить їх обох. Якби вони вмерли, вона би жила зі своєю тіткою Рут у Нью-Йорку. Тітка Рут уміла жити весело. Не те, що дехто. Він простягнув до неї руки, простягнув з відкритими долонями. Це був якийсь такий ніяковий жест, такий, від якого розсмокталася її лють, і ледь не розсипалося надрускі її серце. «Якщо ти не контролюватимеш свого гніву, твій гнів контролюватиме тебе», – промовив він, і тоді вже пішов геть, ступаючи коридором з похиленою головою. Вона не грюкнула за ним дверима. Вона прикрила їх дуже-дуже тихо. Це був той рік, коли вона визначила часті спалахи гніву для себе пріоритетом номер один. Вбити їх цілком означало вбити частину себе. Але вона відчувала, що якщо їй не вдасться в чомусь фундаментально змінитися, вона залишиться 15-річною надовго. Дуже-дуже надовго. Вона почала вчитися самоконтролю. І в більшості випадків це вдавалося. Коли відчувала, що контроль вислизає, вона згадувала батькові слова. І ті його відкриті долоні. І те, як він повільно йшов коридором верхнього поверху в будинку, де вона виросла. Через 9 років, коли він помер... Під час жалобної служби вона промовила «Мій батько сказав мені найважливішу в моєму житті річ». Вона не уточнила, що саме він їй колись сказав, але мати знала. Вона сиділа на передній лаві в церкві, настоятелькою якої тепер була її дочка. За останні 20 років, коли вона відчувала страшне бажання накинутися на когось, і часто це бажання було на межі контролю, бо люди вміють бути такими дурними, такими вперто тупими, вона зверталася по батькові слова. «Якщо ти не контролюватимеш свого гніву, твій гнів контролюватиме тебе». Але зараз червона тріщина поширювалась, і вона відчувала старе бажання кидатися бутчим, дряпати шкіру до кривавого поту. «Ти не питала її, хто це зробив?» «Звісно, що питала», – відповіла Джинні. «Вона не каже, бо налякана». Пайпер згадала, як, побачивши матір з дитиною на узбіччі, вона подумала, що там лежить кимось покинутий мішок зі сміттям. І саме так їх і сприймали ті, хто це зробив. Вона підвелася. «Я піду з нею побалакаю». «Саме тепер це не дуже вдала ідея», – сказала Джинні. «Вона на седативах, до того ж». «Хай спробує», – промовив Твіч. Обличчя він мав бліде, руки щеплені між колін. Безупинно потріскував кісточками пальців. «І щасти вам, преподобна!» Очі в Саммі були напівзаплющені. Вона їх повільно відкрила, коли Пайпер сіла поряд з її ліжком. "Ой, так хто...» «Так», – узяла її за руку Пайпер. «Мене звуть Пайпер Лібі». «Спасибі вам», – сказала Саммі, і її очі знову затуманилися, почали заплющуватися. «Віддячиш мені тим, що назвеш тих, хто тебе зґвалтував». У напівзатемненій кімнаті, теплій, бо шпитальний кондиціонер було вимкнуто, Самі похитала головою. «Вони сказали, що зроблять мені зле, якщо я розповім». Вона позирнула на Пайпер, кров'ячим поглядом, сповненим тупої покори. «Вони можуть зробити зле і малюку Волтеру також». Пайпер кивнула. «Я розумію, тебе налякали. Але скажи мені, хто вони були, назви їхні імена». «Ви що, мене не чуєте?» Вона дивилася тепер повз Пайпер. Вони сказали, що зроблять зле». Пайпер не мала на таке часу, дівчина могла відключитися в будь-яку мить. Вона вхопила самі за зап'ястя. «Мені потрібні їх імена, і ти мені їх назвеш». «Я не смію», самі знов почали сочитися сльози. «Ти мусиш, бо якби я тебе не підібрала, ти б зараз уже була мертвою». Вона помовчала, а потім почала вганяти ніж ще глибше. Пізніше вона може пожаліти про це, але не зараз. Зараз ця дівчина в ліжку лише лежала на перешкоді між Пайпер і тим, що вона бажала знати. «Не кажучи вже про твого сина, він би теж помер. Я врятувала тобі життя. Врятувала його. Я вимагаю їхні імена. Ні». Проте дівчина дедалі слабшала, і якоюсь часткою своєї душі преподобна Пайпер Лібі, цьому раділа. «Пізніше їй стане огидно. Пізніше вона думатиме про себе». Ти нічим не відрізняєшся від тих мужиків, насильство є насильством. Але зараз тут була присутня насолода. Як насолода була в тому, що здирати зі стіни і шматувати дорогоцінний плакат. А вже ж. Мені це подобається, бо від цього боляче, думала вона. Боляче в моїм серці. Вона нахилилася над заплаканою дівчиною. Прочисти собі вуха самі, бо ти мусиш почути, що я тобі скажу. «Вони зробили це раз, вони зроблять це знову. І тоді, коли оприявниться якась інша жінка з кровотечивою піхвою, а то ще й вагітна дитям когось із тих гвалтівників, я прийду до тебе, і я скажу, ні, перестаньте, що ти посприяла цьому, це ти була там і підбадьорювала їх». «Ні, це не я, то Джорджія. Джорджія їх підбадьорювала», – заридала самі. Пайпер відчула холодно відразу. «Жінка». «Якась жінка була там. У голові її червона тріщина розійшлася ще ширше. Скоро вона почне вивергатися лавою. Назви мені імена», – повторила вона. І самі назвала. Джекі Ватінгтон і Лінда Еверет сиділи в машині перед Фудсіті. Крамниця замість восьмої сьогодні мусила зачинитися о п'ятій. Їх сюди послав Рендолф, бо вважав, що раннє закриття може спричинитися до безладдя. Недотепна ідея, бо в супермаркеті було майже порожньо. На парковці стояло хіба що з десяток машин, а кілька клієнтів, які ще скуплялися, рухалися мляво, ніби одночасно дивилися якийсь спільний дурний сон. Обидві поліціянтки бачили тільки одного касира – підлітка на ім'я Брюс Ярдлі. Замість кредитних карток хлопець приймав тільки готівку і розписку. М'ясний прилавок виглядав убого – Проте курчат там було ще повно, а більшість полиць із консервами і сухими харчами були щільно запаковані бляшанками і коробками. Вони чекали, поки супермаркет покинуть останні покупці, коли задзвонив Лінден телефон. Вона поглянула на екран і відчула укол страху в животі. Дзвонила Марта Едмонс, котра доглядала Дженіл і Джуді, поки Лінда і Расті були на роботі а на роботі вони перебували майже безперервно, з тої пори, як упустився купол. «Марта?» – спитала вона, молячись, щоб там нічого не трапилось. Щоб Марта просто спитала її, чи нормально, якщо вона зводить дівчаток на Майдан, або ще щось таке. «Марта, у вас все гаразд?» «Ну, так, а вже ж загалом». Лінду вгризла тривожність, яку вона дочула в голосі Марти. «Але ти знаєш про ті судороги. «О, господи! У неї був напад!» «Гадаю так», – сказала Марта і поспішила додати. «Вони зараз у повному порядку, розмальовують картинки в сусідній кімнаті». «Що трапилося, розкажи мені». «Вони сиділи на гойдалці. Я займалася моїми квітами, готувала їх до зими». «Марто, прошу!» – скрикнула Лінда, аж Джекі торкнулася її руки. «Вибач, почала гавкати Оді, тож я обернулася. Я запитала, сонечко, з тобою все гаразд?» Вона не відповіла, просто злізла з гойдалки і сіла під нею, ну там, знаєш, де ямка, що її ногами вичовгали. Вона не падала, нічого такого, просто сама сіла. І дивиться прямо перед собою і плямкає губами, як ото ви мене попереджали, що таке може бути. Я підбігла, ну трішки її струснула, а вона й каже, «Зараз згадаю». «Ось воно», – подумала Лінда. «Зупиніть Хеловін, Ви мусите зупинити Хеллоуін!» Але ні. Там було дещо зовсім інше. Вона каже, «Рожеві зірки падають! Рожеві зірки падають рисками!» А тоді ще, «Тут так темно! Тут так гидко тхне!» Тоді вона очуніла, і зараз у нас все в порядку. «Слава тобі, Господи!» – промовила Лінда, а тоді вже переключилася думкою на п'ятирічну доню. «А з Джуді все гаразд?» Це її не налякало? У телефоні зависла довга пауза, а потім Марта зробила видих. «Ох, що ох? Що мусить означати це твоє ох? Так це було з Джуді, Лінда, не з Дженіл. Цього разу це трапилося з Джуді. Я хочу погратися в ту іншу гру, про яку ти казала», – говорив Ейден до Каролін Стерджес, коли вони були зупинилися на Майдані побалакати з Расті. Інша гра, котру вона мала на увазі, називалася «Червоне світло», хоча Каролін майже не пам'ятала її правил. Не дивно, якщо останній раз грала в неї, коли їй самій було років шість чи сім. Проте щойно вони опинилися перед деревом у просторому дворі пасіанату, правила їй тут же пригадалися. І, як не дивно, згадав їх також Терстон, котрий не просто готовий був пограти, але, як здавалося, цього прагнув. «Пам'ятайте!» Повчав він дітей, котрі самі якимось дивом ніколи не були знайомі з насолодою відгрив червоне світло. Вона може рахувати до десяти з будь-якою швидкістю, як їй захочеться. Але якщо вона, обернувшись, уловить когось у русі, то й мусить повернутися туди, звідки почав. «Мене вона не вловить», – заявила Аліса. «І мене», – рішуче промовив Ейден. «От і побачимо», – сказала Каролін і повернулася обличчям до дерева. «Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, червоне світло!» Різко обернулася вона. Аліса застигла з усмішкою на обличчі і однією ногою задертою для стрибка. Терстон також з усмішкою розчепіривши руки стояв у позі привиду опери. Вона помітила легесенький порух Вейдена, але навіть не подумала відсилати його на стартову позицію. Він світився щастям, а їй аж ніяк не хотілося позбавляти його радості. «Добре!» – погодилася вона. «Гарненькі статуї, а тепер другий раунд!» Вона знову повернулася обличчям до дерева і почала рахувати, насолоджуючись тим напівзабутим дитячим страхом від того, що хтось рухається в тебе за спиною. «Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, червоне світло!» «Крутнулась!» Аліса застигла вже ледь не поряд. За десять кроків позаду неї тремтів, стоячи на одній ніжці, Ейден. Чітко було видно вавку в нього на колінці. Терсі стояв позаду хлопчика, поклавши одну руку собі на груди, немов якийсь оратор. І посміхався. Скидається на те, що виграє Аліса. От і добре, вона стане на це місце і тоді виграє її братик. Каролін з Терстоном про це подбають. Вона знову обернулася до дерева. раз два чотири, і тут закричала Аліса. Обернувшись, Каролін побачила, що Ейден Епплтон лежить на землі. На мить їй здалося, що він продовжує гру. Коліно те, на якому була подряпина, було задерте вгору, так, ніби він продовжував бігти, лежачи на спині. Широко розплющені очі тупилися в небо. Рот його склався у маленьке зморшкувате «о». На шортах у нього розпливалася темна пляма. Каролін кинулася до малюка. «Що з ним?» – спитала Аліса. Каролін побачила, як усі переживання останніх жахливих днів відбилися в дівчинки на обличчі. «З ним все гаразд!» «Ейдене!» – гукав Терстон. «Ти в порядку, хлопче?» Ейден почав тремтіти, Губи його немов смоктали невидиму соломинку. Задерта нога розігнулася і лягла на землю. Та раптом смикнулась. Плечі йому звело судорогою. «У нього конвульсії», – промовила Каролін. «Мабуть, від перезбудження. Гадаю, все минеться, якщо ми дамо йому полежати кілька хви...» «Рожеві зірки падають», – подав голос Ейден. «За ними залишаються смуги. Це так красиво. Це так страшно. Всі дивляться, ніяких ласощів, тільки каверзи. Важко дихати. Він називає себе майстер. Це його вина. Він вибраний». Каролін із Терстоном перезернулися. Аліса уклякла на вколішках поряд з братиком, тримаючи його за руку. «Рожеві зірки», – повторив Ейден, – «вони падають, вони падають, вони па...» «Прокинься!» – закричала Аліса йому просто в обличчя. «Перестань нас лякати!» Терстон Маршал ласкаво торкнувся її плеча. «Сонечко не треба, я не думаю, що це допоможе». Аліса не звернула на нього уваги. «Прокинься, ти, ти гівнюк!» І Ейден прийшов до тями. Він здивовано дивився на зарюмсане обличчя сестри. Потім перевів погляд на Каролін і посміхнувся. То була збісана і з усмішок, який їй довелося побачити протягом усього її життя. «Я виграв?» – спитав він.